Mm. Skulle vi göra något den 2 september? Mm, ja, kanske. Eller? Jag kan kolla den där planeringsappen. Okej, okay, jag kollar kalendern i köket. Du jobbar på kvällen, va? Uh, jo, men det vet jag. Och så är det din födelsedag. Mm, just det. Det är väl därför vi missar konfirmationen med, med ett av mina kusinbarn. Mm, uh, kolla så att inte Kevin kommer den helgen. Ja, det har jag redan gjort. Jag, jag mässade i, i gruppchatten där med hans pappa. Eh, kan det vara något med de stora barnen? Nej, de skulle till farfar den veckan. Aha. Och Helle är inte hos oss den helgen de skulle bort någonstans. Nej. Men varför frågar du? Eh, Vad då? Eh, du frågade om vi gjorde någonting den 2 september. Ja. Nej, det har jag glömt. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, hey. hey, hey. Let's go crazy in the wild and if by chance we make a child That just means that we're alive and healthy yeah. Hej och välkomna till avsnitt 10 av Bonuspappan och Plusmamman En podd om livet i en bonusfamilj Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer Och just denna veckan görs podden av en väldigt trött bonuspappa Och en ganska ledbruten plusmamma ja och varför får ni snart höra i Hent i veckan? Men först kan vi säga att, i alla fall jag tycker att det är kul att det är avsnitt nummer 10. Ja, om man inte räknar med introsnittet. Som hade nummer noll. Men vad fort det har gått. Ja, lite jubileum. Hurra för oss. <laughs> Hent i veckan, ja. Vi börjar ju alltid veckan på måndag. Sådana är vi i vår familj. Att ja, men det är ju lite barnen bytas då också. De byter hem på måndagar. Så att... Ja, just det. Och det är så underbart att din Falkenbergsdialekt dyker upp ibland när du säger bytar och dammsugar. Det är men skärmigt, jag sa inte dammsugar nu. Du sa att barnen bytar på måndagar. Ja. Och jag säger byter, men det gör inget. Du Jag tycker bara det är skärmigt. Du byter. <laughs> För du har en väldigt rysk dialekt. Ja, ibland har jag det. Mm. Måndag I måndags då så tog den vackra semestern slut. Jag var tillbaka på hans Nyheter. Och, och jag var tillbaka hemma. <laughs> ja, som dagmamma. Ja. Men med nya dagbarn. Ja, precis. Två små nya bra dagbarn. Ja, det är alltid lite spännande med inkörningen där och så. Inkörningen, det är ja, alltså vad ska man kalla införsporten till, inskolning kallas <laughs> det. In in ja just det, Inkylning är mer i idrottsklubbar så när de får kräla i tång och sånt då. Vad är det du du har varit med i? Mm, ja, eller skrivit om. Men in, har du inte hört talas om inkilning? Men det kallas så här nollning, nollning. nollning. Ja, det kallas det också. Det är lite olika ord för samma sak. Okay. Men det var inte det vi skulle prata om. Nej, vi är alldeles för trötta för detta. Men måndagen gick snabbt och då fick vi även hit Kevin. Han var ju ja. här, din plusson. Aftigt och lustigt kom Kevin. Ja, vi behövde ta hand om honom några man Forsmajör. Så då blev det ju fem barn plus. Alltså, vi hade inte så mycket annat att göra där Nej, kan... plus tre dagbarn Åtta barn hade vi ett tag som mest då. Ja, mm, Det var häftigt Kanske därför är vi är lite trötta Så akta er när ni träffar folk på Tinder Och så uh -huh. sitter ni där med åtta barn På tisdagen när vi åkte till Brås djurpark Så hade vi ju fyra Barn och ett dagbarn Mm. Jag tyckte det var riktigt kul för det var så länge sedan jag var på en djurpark överhuvudtaget. Ja, men jag tycker det är fint där på oss. Mm. De vi... verkar ha det bra, djuren och så. Ja, vi knatade runt och såg giraffer och elefanter. Och... Olik... Vad var det? Gipard skymtade vi. och. Lejon. Ja, lejon var ju en liten faktiskt en snabb påsättning mitt framför <här> fönstret. <här> vi fick ha en väldigt snabb... Så här, blommor och lektion för heller När hon undrade, vad varför ligger lejonpappa på, på ja. lejonmamman? Jag hörde inte det, men jag jag tyckte det var lite mm. kul. Annars så gillade jag ju hygienorna. Ja, du blir så lycklig att du fick se dem. Nej, De, var, de är mäktiga på något sätt. Det är ju bara alltså som liksom, De är ju asfula. Ja, men det är en hög med muskler. liksom. Och <laughs> de, de, så hade de gömt kött som de då skulle nosa upp. Du vet att hyenorna var de elaka i Lejonkungen. Ja, men jag tycker de ska få lite, lite kärlek också. Rent biologiskt för att de är sådana överlevare på något sätt. Mm. Honan var ju mycket större än hanen också. Eh, både fysiskt och även i rang berättar de. Och hos människorna är det ju bara intellektuellt. <laughs> ja. som vi. Så att den hyena hona, de fläckiga hyenorna var det väl, eh, som är lägst i rang är ändå över den hane som är högst i rang. Välkommen till den mm. zoologiska podden. <laughs> Här pratar vi om djur och natur. Eh, vi fortsatte. Sen hade vi ett liten, en liten dubbel utflykt till Göteborg på torsdagen. Ja, det blir ju en dubbelflängning där för dig, stackare. Ja, Kevins mamma skulle ju komma och hämta honom i Göteborg så skulle vi skicka honom med tåget härifrån. så var det en bilolycka och hon missade. Inte, hon var inte med i en men bussen kom inte fram på grund av bilolyckan. Nej, alltså tåget han går från Örebro. Ja. Och då... Så enda möjligheten för Kevin, han klarar ju inte ett byte med massa väskor och sådär i Göteborg. Nej han hade ju två tunga väskor plus en cykel plus en cykel på sig själv. <laughs> ja. Bara det. Så att då fick jag åka till Göteborg och lämna av honom och de var trevliga konduktörer som skulle ta hand om honom och hjälpa honom av och sådär. Och sen vi åka tillbaka och hämta oss igen. Ja så alltså var jag hemma kanske en kvart, 20 minuter han... Slänga i mig lite mat och uh, kolla så att jag hade med mig min uh, blåvita halsduk och uh, biljetter till den allsvenska matchen på gamla Ullevi. Jag tycker inte vi ska prata så mycket om den matchen. Uh, vi kan bara kort säga att det jublades jag tycker väldigt inte mycket, vi ska prata så mycket om den medan matchen. vi stod i kön. Då var det så på fredagen. Det var så som tog ledningen. Fredagen så hade Men vi... sen så gjorde både Riks och Boman mål Så att det blev två 1 till eh, IFK jag Det är jätteointressant Det var lite jobbigt för dig Men det finns ju en ny chans på Friends Var det 28 oktober någon gång? Ja, precis mm. Söndagsmars Vi får se om vi är där Men eh, eh, Fredan, Just det, vad hände då? Då var jag lite mer victorious I quizet? Ja, ah, då ja. kom vi på andra plats Huvudsaken var ju bara att vi skulle komma för före Tobbe som svek oss den kvällen. Ja. Det var livequiz med Uffe Kriks. Mannen med det stora vibratot. Ja, eh, Falkenbergare. Och, och, men det var i Varberg på Harrys. Och vi lyckades komma två av det här slageteman. Vi fick partypoäng. Jag tror att eh, det var tack vare vi var någon sämst party. Men jag fick dansa med min son. Så mm. det, det var lite extra party. Ja. Han bjöd på sig själv den kvällen. Ja och nej, jättekul att vara på pallen igen det har vi ju varit några gånger sen lördagen, fredagen var ju packning och så lördagen drog vi väg till. Ja, du är ju en packare av rang grejen är ju bara att du packar lika intensivt och vigoröst på en endagas övernattning som du gör som om vi skulle åka till eh, ja, Afrika i fem veckor kanske lite överambitiös ibland att ta med men hade vi behövt det så hade det varit himla skönt om jag hade haft med den som jag hade. Å andra sidan fick jag ju med mig badkläder och det fick inte du. Men Nej. nu har du en ny fin baddräkt ja, som alternativ. på Skara Sommarland. Ja, jättekul faktiskt trots att det regnade ju av och till båda dagarna. Ja, men vi har ju badat extremt mycket allihopa. Mm, det var varmare i vattnet än i luften. Till och med lilla Helle flög ju ner från de här vattenrurskanorna som att hon aldrig hade gjort annat. Nej, hon var mycket modigare i år än förra året. Hon var ju modigare än stora systersaga. Ja, det var hon faktiskt, ja. ja. Och jag och Lycka körde den här men Det upp de igen. De med små, de har ju liksom ingen dödsskräck, Nej. de vet ju inte vad som kan hända ungefär. Sen hade hon ju en två kompis med sig också. Ja, då blev hon lite modigare. Ja. Och vi körde ju Big Drop igen, jag och Ja, ah, just det. Hur många gånger var det? Nej, jag körde en extra gång sen. För jag ville testa och lite mer avslappnat och att försöka njuta galen. av det. Det är lite fritt Vi kan man njuta av att liksom bara så, bli kastad mot sin dörr? <laughs> Nej, men det är ju något visst där med ett litet där adrenalinpåslag och så. Jag tycker det var häftigt. En grej tror jag. Kanske. <laughs> Nej, men... En lång, lång resa, men två dagar och övernattning och sen... Ja, det har ju verkligen krävts i planeringen då för att få ihop det. Och det är också lite veckans tema. Ja, hela veckan, våran vecka har ju varit mycket planering och nu så tänkte vi att det kan vi prata om. Men då behöver vi ju hitta någon som vi tycker är väldigt bra på planering och det har vi gjort. Vi har en gäst med oss som ni ska få lyssna på och då får hon bland annat berätta om sin bonusfamilj uppe i Stockholm. Så här kommer det. Ja, och då har jag tagit med mig min gamla kompis Ida här i studion. Hej Ida! Hej Maria! Hur känner vi varandra? Vi har ju gått på gymnasiet tillsammans i Falkenberg. Ja, precis. Och temat idag är ju planering och då tänkte jag Ida, hon är ju drottning av planering. Plus att du nu är ju bonusmamma. Ja, det stämmer. Eh, oh, det kan du kanske berätta lite om, mm. din familj. Jag är gift med Mattias och när jag träffade Mattias hade han två barn sedan tidigare med två olika mammor. Och det kände jag, oj det här kommer ju bli spännande. Men eh, sen fick vi vårt första gemensamma barn och nu idag har vi två gemensamma barn. Så jag kan säga att jag har två bonusbarn och två gemensamma barn med Mattias. Men jag brukar säga att jag har fyra barn för att vara mer inkluderande än exkluderande. Ja, vad härligt. Då är det många föräldrar. Det var två mammor till där. Har de nya barn och för... ja. respektive där också <laughs> absolut. kanske? absolut. Min, jag ska säga så här, min äldsta bonusson är då 15 år och min bonusdotter är tio. Mina biologiska barn är snart 5 år och den minsta är vad blev hon, 15, snart 16 månader. Det är ganska liten. Men min bonusson har en storebror hos sin mamma och han har också en lilla syster som är lika liten som Felicia, alltså 5 år. Eh, och hans mamma är omgift sedan många år tillbaka så där han har liksom en, en ny eh, hel familj kan man säga medan min bonusdotters mamma har en ny kille sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka eh, och de har precis köpt någon ny radhus och Men där finns inga barn med bilden nej. där, inte sen tidigare heller Nej, så att min bonusdotter är alltså ensam barn hos sin mamma men hos oss Det hon... tycker jag är lite lustigt, i samma alltså, ibland Alltså barnen har olika konstellationer, ibland är de stora syskon, ibland är de syskon ibland är de mellanbarn och ibland är de ensam barn. Det, det blir inte samma som i en kärnfamilj där man har sin givna roll. Nej, jag tror att det är lite konfunderande ibland ja. faktiskt. Och det också vi, spännande. Det får vi prata om i ett annat avsnitt. <laughs> Eller hur? Ja. Eh, planering då, har du några tips? Om, först ska jag fråga, vem är det som liksom håller i planeringen hemma är det du ja. materia. <laughs> min man är bra på väldigt mycket dock inte att planera. Och jag tycker ju om att planera och är också ganska pedantisk och väldigt mycket i ordning och reda. Så jag skulle väl säga att även om det är min man som sköter konversationerna oftast med sina ex, så är det jag som föreslår hur vi ska planera Okej, Så du säger till honom, nu ska vi planera och sen, ja, till exempel sommaren som är som alltid är en stor planeringstid. Då brukar vi prata om detta redan kanske i mars. Och säga, vad vill vi göra i sommar? Har du pratat med mammorna? Som vi kallar dem, mammorna. Mm -hmm. eh, och då säger han, ja, nej. Jag tänkte att jag kanske skulle göra det sen. Eller snart, typ. Eh, och då brukar jag säga, okej, kan vi titta först? Vad ska vi göra i sommar? Vilka veckor skulle det vara roligt att göra någonting tillsammans med barnen? Finns det någon aktivitet som i sommar är vi på bröllop? Egentligen utan barn? Då kanske det är bra om vi bara... Har de två små att bry oss om eller fundera över istället för att ha allihopa så att vi behöver lämna bort dem. Eh, så då tittar vi på... Ja, vi går igenom kalendern vecka Tycker för vecka. Tycker du att det funkar med de andra mammorna? Är de medhjälpliga och så? Det är inga, inga problem? I början var det väl lite jobbigare, tror jag, i de första två åren. Men nu har vi liksom kommit in i en rutin att vi hör av oss ganska tidigt, säger då i mars, med våra önskemål på ett par veckor som är viktiga för oss. Oftast handlar det bara om två veckor. Vi skriver när vi är lediga, frågar när de har ledigt. Och ofta är det då, till exempel det här året- var det min bonusdotters mamma som hade- bara tre veckors semester. Så för henne var det väldigt viktigt att hon fick de tre- tillsammans med sin dotter, självklart. Och då skickade vi över det här förslaget- till min bonussons mamma. Den biologiska mamman då. Och hennes familj. Och frågade, vill ni ha- er son den här, de här tre veckorna och skulle han kunna vara hos oss resten av sommaren de här, de här veckorna, vi vet att han åker iväg han ska på läger, han ska på konfirmationsläger scoutläger ja, det är mycket. han ska jobba, han ska <laughs> göra mycket grejer för han är 15. och sen så godkände då båda mammans varandras förslag och våra veckor och sen hade vi ett spikat schema och alla andra se ut och visste precis och sen gick det några veckor och så föll allt, föll allt? <laughs> vad hände då? Nej, då visade det sig att min bonusdotters mamma fick bakslag på sina önskade veckor från sitt jobb på grund av en kollega. Oh no. eh, och det var ju lite jobbigt så då fick vi planera om allt ihop och kasta om allt. Men eh, jag brukar säga att så länge alla blir nöjda till slut så får det gå. Då får det gå. Jag tänker att eh, mammorna, de måste ju ha haft, alltså innan du fanns, då var det de två som planerade och så. Pratar de två med varandra någonting nu? Eh, inte vad jag vet. Nej. Ingenting alls. Nej. Har du någon sån där varningsgrej? Gör absolut inte så här i planeringen med... Jag tror att man ska försöka, om man kan, planera lite i god tid. Men också fråga barnen vad de vill göra. För det är ju så himla olika... Dels, våra är ju väldigt olika åldrar, men de har också väldigt olika intressen. Och varje sommar tycker jag det är viktigt att barnen får göra någonting som de verkligen, verkligen vill göra. Så vi mm. frågar alltid barnen i början av sommaren, vad skulle ni vilja göra? Och i år var det Liseberg som var så här en stor grej. Mm. Och då sa vi, okej, okay, då gör vi det. Och sen bor mina föräldrar i Falkenberg, och vi bor ju då utanför Stockholm. Så att då bestämde vi att då träffar vi mina föräldrar och min släkt här omkring på västkusten. Och så kör vi Liseberg en dag, och då kanske vi bor i Göteborg en dag. Mm. Och då fick det vara liksom årets planering runt det. På temat planeringen, är det någonting som du känner att det här är vi väldigt bra på i vår familj? Det här har vi verkligen lyckats med? Jag tror att spika in vad barnen vill göra och försöka få ihop att man gör minst en sak som alla vill göra. Mm. Att alla blir nöjda? Att alla blir nöjda. Både, de, både barnen och föräldrarna? Ja, för jag tror att i barnen är nöjda så är föräldrarna nöjda. Och sen har ju vi föräldrar planerar ju saker vi vill hitta på hos våra vänner. Och det kan ju vara allt från kräftskivor till... Ja, det är väl egentligen det som är det lilla lyxet med, i den är att man, man kan få lite variation. Att uh, man kan ha lite barn ibland, många barn ibland och till och med. Jag vet inte hur ni, för ni har ju gemensamma barn men ni blir kanske aldrig barnlediga då helt. Vi väl alltid har vi väl alltså Ja, de Nå små har vi ju alltid ja, med precis. oss. Och man kan ju lämna bort dem till en kompis och leka om man vill göra någonting liksom en timme eller sådär. Men oftast så tar vi med oss alltså ett extra barn istället. Ja, du jobbar ju med barnpassning. Ja, det gör jag också. Ja, passa på att göra reklamer. Jag jobbar ju för ett företag som heter Änglavakt. Och vi hjälper ju stressade vardagsfamiljer med det här så kallade livspusslet. Så vi... Ja, behöver man en barnvakt så kan man vända sig till änglavakt. Det är toppenbra, Det finns i Stockholm, Göteborgsdrakten är det. Vi har en liten verksamhet i Malmö också, men främst i Stockholm ja. skulle jag säga. Änglavakt. <laughs> Några förbättringsområden där jag känner att ah, där skulle vi kunna bli lite bättre i, inom planering? Jag skulle tro, vi skulle kanske behöva synka våra kalendrar men ska vara helt ärlig allihopa idag är det mycket komma ihåg i huvudet. Vi har en kalender som hänger på väggen hemma där jag skriver viktiga datum och vad vi ska göra så att jag och min man vet och även barnen kan läsa, de stora barnen kan läsa. Sen har vi en fysisk kalender där vi skriver in mer detaljer, saker vi måste komma ihåg till om man ska åka på ett bröllop eller man ska en helg i skärgården eller vad man nu ska göra för någonting. Ja Martin, vi har ju en sån här gemensam kalender som när vi skriver in någonting i den på telefonen så ploppar det upp mm. i den andra. Det, är det någonting ni har? Jag tror att vi har pratat om det men aldrig kommit till skott. Ja, ja. då kanske det är en förbättringsgrej där. Definitivt. Jag tänkte nu när du är med oss ska du få vi passa på att utnyttja dig att svara på ett läsarbrev här. Mm, spännande. Läsarbrev, så är det är det ju. Man läser inte en podd, man lyssnar på den. <laughs> ja, då kör vi. Hej, jag är en bonusmamma som har fått nog. Jag ställer alltid upp för mina bonusbarn med hämtningar och lämningar. Och jag gnäller inte om det ändras tider eller dagar, bara jag får veta om det. Men barnens mamma vägrar samarbeta. Hon vill inte svara ordentligt när jag frågar om något. Det kan ta flera dagar innan hon svarar på ett sms, om hon ens svarar alls. Det är inte bara mig hon är sån mot, utan även mot min sambo. Hon bestämmer saker med barnen på våra veckor utan att fråga oss. Barnen kan ringa oss på hennes veckor och be om skjuts för att hon inte orkar köra dem. Barnen har aldrig rätt saker med sig när de kommer och hon har noll koll på barnens skolarbete. Jag är så jäkla trött på att försöka och försöka planera och vara smidig när hon bara är en stor klump i maskineriet. Hon gör, allt det här, hon gör allt det här med att försöka få ihop planeringen i bonusfamiljen jättekrångligt. Hon har ingen ny man så för henne gör det kanske inte så mycket att sak och ting är så rörigt. Men jag har tre egna barn plus sambos två så för oss blir det kaos när sak och ting förändras utan att man planerar in det. Min sambo är lika sur på henne, men det blir bara värre när han säger till henne. Vad ska vi göra, Sofia? Oj. Ja, det där lätt inte roligt. Uff, uh, jag får en klipp i magen. <laughs> ja. Eh, jag men tror hon verkar att... lite bohemisk för det första kanske. Får verkar inte sådär liksom arg och sur och irriterad bara för att... Alltså det verkar mest som att hon är flummig. Ja, hon har ju tappat kontrollen, eller hon har ingen förståelse för de andra. Nej. Jag att tror att jag känner mig väldigt mycket som den här man... Inte att vi har lider av att de andra inte planerar, men jag gör ju också väldigt mycket för mina bonusbarn och barn, och biologiska mm. barn såklart. Eh, men planeringen, om man inte får med sig rätt grejer när man åker mellan sin, sina olika familjer, Nej, det som gummistövlar, eller alltså alla de här grejerna som man bara har en uppsättning av. Vi försöker ju alltid ha kläder hos oss, och ja. kläder hos mammorna. Ja, kan man kan man inte ha dubbelt av, Nej, men lite kan inte, man ju försöka. Man ska ju inte åka med en stor kapsäck eller ett tag. Så åkte min bonusson med en jätte, jätte <laughs> mellan oss, och vi frågade, vad har du med dig? Nej, men jag har ju mina favoritkläder, man kan inte ha några favoritkläder här och några hos din mamma. Är inte det mycket lättare? <laughs> ja, ja, det är sådär. Men vad ska vi jag ge jag tror... den här människan för tips då, den här människan, ursäkta Sofia? Vad ska vi ge Sofia för tips Sofia tycker jag gör det mesta rätt men ja, hon, hon måste hitta rätt. något sätt att kommunicera med den biologiska mamman så att de är på samma nivå. Jag tror att de måste träffas och prata. Ja, bjuda hem henne lite. Ja eller kanske på ett neutralt ställe, gå på ett café, ta en kaffe och säga som det är fast lite att det blir jätterörigt i deras liv. Försiktigt. Hon sa att det blir värre när mannen säger eller sammon säger till. Det kanske kan vara att han säger det på ett klumpigt sätt. Han kanske drar igång gammalt gråll mellan de två. Det kanske är mm. en idé att hon kanske pratar med. Jag tror att hon ska träffa. Jag gjorde så tidigt i, i vår familj att jag kontaktade... När jag tyckte att någonting inte fungerade ska jag säga, så skickade jag sms mm. med, till mammorna och skrev... Det blir inte lika laddat. Nej sätt. inte, om man skriver väldigt ödmjukt och snällt istället för att säga vi är arga på dig eller varför gör du så här mm. så säger man istället skulle det vara möjligt att göra så här. Vi ja. skulle bli jätteglada om vi får låna eh, ja, X den här dagen för att till exempel min syster kommer på besök, hon tycker väldigt mycket om alla barnen barnen älskar henne, kan inte vi får göra bara en picknick? Det kan ju bli så att man har en men alltså de då, sambon och hans ex, att de har en skärgång mellan sig som att de har gjort slut av en anledning mm. så de två kanske fallerar i kommunikationen. Definitivt. Och då är det jättebra ifall någon mer neutral kanske kan ta på sig den kommunikationen en stund tills det fungerar. Oftast är det så att om man förstår hur mycket man orsakar- ja. eller ens icke-planering orsakar- så tror jag att man är mer villig att... Ja, att kanske är mer villig att hjälpa till en. Än... Jag, ja. jag hoppas i det här fallet- att hon inte förstår hur mycket hon sabbar. Ja. För gör hon det med vilje- då har hon ju kanske andra problem- hon skulle behöva prata med någon om. Ja, ja det, var, det var väl det vi kunde komma på. Det, jag på jag tycker jättesyn mer? om dig, Sofia. Men jag, mitt råd är nog- att försöka få till en fika- med, på en neutral plats- berätta lite om hur ni skulle vilja ha det- och hur mycket det skulle underlätta. Och, och poängtera att du får jättegärna träffa dina barn- även om det inte är dina så kallade barnveckor. Bara, hon Bara du gärna berättade någon dag innan. Så att man inte förstör liksom planeringen för den här familjen. För ja. det är ju så i bonusfamiljer. Man planerar, vi planerar jättemycket. Mm. Kanske inte så stora saker- men det är ändå om farmor och farfar ringer- vill de ju träffa alla sina barnbarn helst- mm. Och, och vi ska dit på middag en fredag till exempel. Då vill ju inte varken jag eller Mattias att den stora sonen åker iväg och gör någonting annat. Vi brukar säga, men du kan ju ta din mopp och åka när du vill. Men du kan väl äta med oss i alla fall. Mm. Och då brukar det bli bra. Far och blir glada. Barnen är glada. Alla är glada. Hon nämnde att hon inte hade någon ny... Då kanske, precis som du säger, hon kanske inte förstår hur hennes... Eh oplanerande Nej, Hon in. tänker kanske bara, idag händer den här roliga saken, jag ja. kör ett sms med mitt barn. För det kan jag ge som ett tips. Försök kolla kommunikationen föräldrarna emellan mm, och inte mm. låta eh, mammorna i vårt fall då eller den, liksom den biologiska föräldern där man inte är för tillfället ska inte bestämma saker med sina föräldrar över huvudet Nej, på, på de andra. Ja, om man det, har planerat något annat till exempel. som du Det handlar inte om att de får jättegärna prata med sina mammor och papper varje dag. Det tycker jag absolut mm. att man får göra det, inte det. Men det är just det här när man bryter... Våra veckor och era veckor. Ja. Man har ju oftast en middagsplan. Man har ju en plan för vilka man ska träffa på helgen. Vi försöker göra någonting roligt då och då. Vi åker till landet till exempel ibland. Och vi vill ju jättegärna att alla ska följa med. Mm. Och vill man inte det så behöver man inte. Men det måste ju kommuniceras. Ja, kommunikation. kommunikation. <laughs> vi säger och kommunikation och planering. Det hör Tack ihop. så jättemycket Ida. Uh, Nej, och, uh... Tack. Martin har gjort ett sånt här snyggt diplom till oh, dig också Du fint <laughs> Nu varsågod. känner jag mig jättespeciell Och så ska du få vårt speciella Och speciella är ju det att eh, i bodelsefamiljen Så finns det ju fler föräldrar Och därför ger vi ut den här drickan då, Mer päron Alltså mer, fler föräldrar Så varsågod får du en päron mer mm, Tusen tack snälla Maria Det ja. var jätteroligt att vara med Tack Aa. Det var himla kul att ha Ida med i podden. Mm. Hon verkar ju väldigt bra på planering. Ja, jag sa ju det. Hon har fullt koll på läget. Absolut. Hennes skulle man ju vara gift med. Men jag då? Ja, men du är också ganska bra. Tack, det är du med. Tack. Däremot hade ju de inte en sån här gemensam app. Cirkeln som vi har. Ja, som syns i båda mobilerna. Ja, den är himla bra. Det finns ju bara en nackdel nu när vi har börjat med papperskalender också. Eh, för... Vad var då börjat? Jag har alltid haft en papperskalender. Ja, men när sakerna bara står där och den inte är med, i alla fall att jag inte har med den, så eh, det blir lite dumt ibland. Men jag har alltid haft papperskalender. Och jag ja, vill men alltid jag har ha papperskalender alltid med den. Så att vi måste köra digitalt först och sen för vi över det till papperskalender. Jag tycker det är så jobbigt när allting ska bli digitalt. Ja. Men det är bara att i sig, skriva in. Så vet vi vart vi ska och vilka dagar och så. Mm. Jag tänkte, finns det något som vi gör annorlunda än Ida och Mattias? Ja, så alltså, vi har ju båda två ganska mycket kommunikation med mina ex. Ja. Alltså det kan ju lika gärna vara du som skriver eller jag som skriver. Det är som stucket. Mm. Vi delar mycket på det tror jag. Ja, jag säger men kan du skriva det eller, eller så säger du, jag skriver det och mm. Mm. Jag tycker det var massa bra råd som Ida gav. Och jag vet inte egentligen om vi har några extra där. Nej, vi har ju redan sagt det här med att ha delat kalender i mobilen, som vi tycker är jättebra. Mm. Och sen, våra gruppchattar har ju för det mesta varit väldigt bra. Mm. Att alla föräldrar kan se allting som man skriver till varandra. Du behöver man inte hålla på, vi säger om du skulle skriva något till en. Så behöver inte Pappa. jag skriva det en gång till till dig. Utan då har du redan sett det. Ja. Så det är ju himla bra. Och den har ju brutit ihop någon gång. Eh, på grund av gammalt gråll. Mellan mig och mitt ex. Men nu är vi tillbaka på ja. Det på gäller banan. nog att försöka undvika det. Och så vara lite mer eh, tydlig. Och rak och enkel. Och så. Kliniskt. <laughs> eh, vad heter det? Så det handlar ju, just, ja, handlar ju ofta om dagar. Eller, eller om man behöver då be om någonting. Detta att man är kan... Siri. Jag lämnade ett meddelande från Maria. Kan Sack jag få ha heller denna veckan? Ehm, hellre då kanske att man taggar ner lite. Och, och jag förstår det vad du säger. Ehm, ja, men det... Nej men är givande och tagande sa du det? Det kanske du sa. Men det kan ju vara att vi en dag gärna vill ha som nu när vi hade släktträffen mm. så var det ju på en pappavecka och vi bad Ganska god tid tycker jag. Men man får inte be en för god tid för att hinna glömma bort det också. Ja. Men ganska god tid för vi tycker ju om när det är god tid. Ja, jag tycker man ska så faktiskt skriva in det. När man cirkeln. funderar på något och bestämmer någonting så skickar man ut och senare. Det kan man ju påminna någon vecka innan eller så. Men ja. i alla fall inte att det blir plötsligt. Oj, I övermorgon skulle vi behöva bla bla, bla och så. Ja. Nej, för det kan ju paja planeringen i alla fall för oss som har mm. så många. Människor som ska funka i planeringen. Ja. Men så att det med givande och tagande var ju att jag menade att de ställde upp för oss. Mm. Och då vill vi gärna ställa upp för dem. Ja, om vi kan så. Om vi kan. Om det inte är någonting sådär jätte... Det finns ju olika grader av allvarligt. Mm. Nej men, som morsdag på en pappavecka. Det är ju mysigt att ha barnen här då. Eller farsdag på en mm. morsvecka. vecka. Mm. Då hade inte jag sagt att nej. Det får du inte. Det tycker jag också. Även om inte alla firar morsdag sådär jättemycket så är det ju ändå en, en schysst att mm. ha barnen. Sen får man ju planera en julaftonar och sånt. Mitt ex var ju lite rolig där ett tag. Han tyckte att vi kör varannan vecka. Och då blev det ju att jag hade julafton. Sex år i rad. Ja, ungefär. Eller något. Och det kom han nog på. Ja. att Nej, men Jag vill också ha julafton. Så nu kör vi ju varannan julafton som vanligt folk. Ja, det är nog vanligt... Även i kärnfamiljen när, när det har blivit barnbarn och sådär. Att man firar hos de enas föräldrar ett år och de andras ett år. Och det där, där blir ju jättekrångligt sen i bonusfamiljen. Det blir så här, ja, så när det finns fler farmor och farfar och mormor och morfar. Ja, och då kanske man får för sig sådana här tomtade far till alla barnen grejer. Nu ska vi fira jul allihopa mm. tillsammans. Det har jag inte varit med om. Nej, inte jag heller. Det kanske blir så. Vi får, se. Vi, får vi får se som händer. Men och. så är det ju det här med semestrar. Vi körde ju på varannan vecka mm, den här jo, sommaren. Ja. Men det kan ju väl bli så någon gång att man har en semesterresa som sträcker sig över mm. en vecka. Och det får man väl hoppas att vi ska klara av att kompromissa. Nej, det borde inte vara några problem att, att ha barnen två eller tre veckor i sträck ja. om, om man ville nu det är ju lätt länge att var utan barnen så länge ja. men det är för att du är en känslokall bonusförälder Precis. Ja. och jag är en biologisk förälder och du glömmer av att det finns telefon till exempel så att man kan höra av det är inte av samma nej. sak nej. men jag tänker också att åh oh, nu tappade jag tråden vecka sommar jag tappade mig helt ja, då klipper vi bort detta Vad bra. och så fortsätter vi så här eh, kan du bara pausa då eller ska vi fortsätta nej, nej? Du väntar tills jag kommer på vad det var jag skulle säga. Ja. Eh, vi sa, kan vi gå tillbaka då? Jag kan börja igen. Ja, men det här med att man, semesterveckan. Två veckor i rad. Eh, jo, nu kommer jag på med Jag är tillbaka. Nu börjar jag. I mean, en sak som var viktig för mig är ju att jag inte förlorar för mycket tid med barnen. Så att eh, om det skulle vara så att det skulle vara en och en halv vecka hos pappa Så vill jag gärna ha tillbaka en och en halv vecka Så det är väl där jag kan vara lite motsträvig då Att jag inte bara vill ge dagar utan jag vill gärna Få dagar tillbaka i så fall ja, Och det, då brukar du ju samma Erbjuda att Om du får Något av barnen eller alla En helg tidigare Eller bytet sker på en lördag istället för en måndag Så säger du ju ofta att, Ja men vill du då nästa vecka Eller nästa vecka det passar men de, de stora barnen, barnen så är det lite kanske läge. lite mer flytande som de kan förflytta sig själva. Ja. Men heller blir det ju att jag, hon kan inte komma över bara så där utan Så då är det lite mm. mer viktigt känner jag. Att ja. jag vill ha vi henne de dagarna som vi har henne. Ja, och så har det ju blivit lite. Jag har räknat lite dagar eller i alla fall bytt enstaka dagar. Nu funkar det funkar jättebra tycker jag. Ja. Mm. Ska vi ta ett lyssnabrev? Ja just det. Och detta är också ett sånt här eh, inskickat eh, som vi gärna vill dela med oss av och fundera kring som handlar lite om planering och semestrar. Mm, jag läser. Hej, jag har en fråga. Jag undrar hur ni resonerar runt semestrar. Min mans dotter är idag 17 år och tyvärr så har det blivit så att jag avskyr varje sekund hon är hos oss. Det funkar inte alls. Nu börjar han prata om att vi ska samla ihop pengar, kanske i två, tre år och åka utomlands tillsammans, vi tre. Och jag får ont i magen av bara tanken. I nuläget är hon sjukt självständig, väldigt bortskämd och ärligt talat rätt lat. Om två, tre år så är hon ju ungefär 20 år. Min fråga är då denna. Om ett barn eller ung vuxen som kanske till och med har flyttat hemifrån är det okej okay att säga då att man inte vill semestra tillsammans med denna? De gånger vi åkt iväg på något och hon följt med är det jävligt jobbigt. Hon har väldigt höga krav som måste uppfyllas. Typ till exempel var och när man äter- Får hon inte bestämma blir hon jättesur. Det finns massor mer men jag orkar inte skriva det nu. Jag vill helt enkelt inte vara med henne och framförallt inte på en semesterresa. Jag vet att min man kommer att bli rasande om jag säger det men vill ändå veta vad ni tycker. Eh, ja, jag tänkte lite på förra avsnittet. Eh, av Måste podden. man älska sina bonusbarn? Ja, för här är det ju tydligt att hon inte alls gillar den här tjejen. Nej, hon hatar det varje sekund. Mm. Det är lite tungt. Ja. Men ändå så, någonstans så fanns det då kärlek mellan de två som gjorde att hon klarade av det tydligen. Ja, den kärleken måste ju vara stark för att hålla ihop en sån här bonusfamilj. Mm. Så det är ju bra. Ja, det är ju bra. För han verkar i alla fall ha en förhoppning att de tre ska ha en semesterresa tillsammans och hon kräks över detta. Ja, jag vet inte om han tänker så att det ska vara ett gemensamt projekt, någonting att se fram emot. Och att det kan laga lite av relationen. Ja, det låter ju faktiskt som en sån idé. Men å andra sidan så ja, att han skulle bli så väldigt arg över att inte få med dottern. Att det, det skrämmer henne lite och det tycker jag att jag tror hon måste ändå våga berätta det här. Pappan måste ju ha märkt att det inte riktigt funkar och, och hon måste kunna säga att vi behöver ha en egen resa. Mm. Men frågan då, får man åka iväg utan ett bonusbarn i det här fallet men utan ett barn- Ja. Och det tycker jag väl absolut att man får. Det, är ju det gör självklart. ju både kärfamiljer och bonusfamiljer. Mm. Bara man ser till att barnet har det bra mm. där den är. Mormor, morfar eller farfar. Eller. Som här i det här fallet så var det ju kanske då en 20 i tjej. Och hon kan ju mycket väl vara ensam hemma. Ja. Så det är ju inget konstigt att ett par vill åka iväg själva. Nej, sen tror jag säkert att barnen... Om det skulle vara så att varje år så åker bara föräldrarna iväg oss, Det skulle kan inte heller funka. Och, och man kan inte... Mina föräldrar åker iväg ensamma nu utan mig. Ja, just det. Och de är ju bara 80 och år jag är gammal. bara 40. Nej, men någonstans så får man ju tänka att eh, det tar slut. När jag var 20 så åkte jag inte på semester med mina föräldrar ja. längre. Och, och det... då är vi en kärnfamilj. Eller vi var en kärnfamilj. Är en kärnfamilj. Jag vet inte. Vi är ingen familj längre, va? Ja. Den gamla, den gamla ja. ja Banden finns ju alltid. Fast det är Nej. ju mysigt att åka. Även om man är vuxen. Men jag, jag kräver ju inte det. Nej, Nej. men och det som jag tänkte på där. Att, eh, har man råd och möjlighet så absolut. Att man kan åka på flera olika semester. Eller i olika konstellationer och så. Ja, kanske att pappan och dottern behöver åka iväg tillsammans. Ja, någon, bara någon. kortare vända så. Och sen, ja. Nej, och sen är... då om det finns en mamma med på deltid eller... Eller halvtid, eller någonting sånt där. En biologisk mamma. Ja, då kan så, man ju absolut åka iväg den veckan. Om man har någon resa där. Och, den veckan äh. hon är som mamma är det ju helt okej okay åka iväg, tycker jag. Ja. Så att det, det, det, det ska vi väl upp. Våra barn har ingen aning om vad vi är på pappaveckorna. Nej, just det. Eller vad vi planerar. Inför eller gjorde de att de står på Instagram? Ja. ja. <laughs> de följer nog oss rätt bra. Eh, nej, men vi får väl eh, hoppas att det löser sig. Men, men jag tror att. Eh, hela den här relationen det går inte bara för Linda att vänta på att den här tjejen ska flytta iväg så att liksom problemet försvinner Nej, rent då fysiskt. De kanske faktiskt skulle behöva lite parterapi. Det finns ju proffs som är inriktade även på bonusfamiljen. Ja, familjeträdet i Ystad till exempel som vi ska ha som gäst. Stina Pettersson. Ja, ja längre gästa. fram här i höst. Det ska bli kul. Mm. Vi är ju inga proffs vi är ju bara sådana glada amatörer. Så vi, men det ska bli kul att höra vad en lekman säger om saken. Ja, vi är lekmän. Vi, hon, är lekmän. Ja, vi är lekmän. Vi lekande le män. Vi leker med män. Lekande nej. människan. Homoludens. <laughs> är det det? Nej. Homoplayens. Homo ja, nej, det finns ja, lekman. Lekman. Eh, det finns något, en story bakom det ordet som jag inte kommer på nu. Jag, ty jag tycker däremot. om att du kan svåra ord som jag inte kan. Vi... Du tycker om att jag använder svåra ord som jag inte kan. Lekare däremot, vet jag vad det är. Meningar. En lekare är en slags ycklare långt bakåt i tiden. Vi måste gå vidare nu, Martin. Nästa veckas tema är ju hela och halva syskon. Säger vi med lite... Vi kallar ju inte det för hela och halva syskon. Nej. Vi anser inte att det finns halva barn. Nej, det hade varit konstigt. Då har vi ju en spännande gäst. Ja. Första gången som vi går utanför Halland och då går vi även utanför Sverige och gör en intervju på telefon med en sångerska som bor i London. Ja, fast hon är ju svensk. Mm. Väldigt svensk kan man säga. Hon är ju en del av den svenska historien. Ja, ska vi säga vem det är? Det är Gigi Hamilton. Just det. Som alla vi som är födda 60-70 80. Ja. kanske vet vem hon är. Först freestyle när hon och de andra där Tom Ekman och Christe Sandelin, då var ju bara tonåringar. Jag var med vilken också, och någon Andersudberg. Fantasy, fantasy och vill ha dig. Minns jag hur vi dansade till i hur mellanstadiet? du dansade med dig själv. <laughs> jag drömde till den. Mm. Och sen så blev det ju style, då fortsätter de som trio där och var med då, i Melodifestivalen. Det, jag på då? Ja, vann den. Eller? Den, den vann blev i ju alla fall inte, känd. Den vann ju inte Nej, emotionslagen. känd i Mellon. Så G.G. Hamilton kommer att berätta om sina hela och halva syskon. Tills dess säger vi att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Alltså, oh, jag är så trött, jag tror jag dör. Den här helgen var ju lång. Men nu måste Hela vi ska planera morgondagen. Du ska jobba. Orkar vi Ja, måste. Jag ska klippa ihop podden också. Ja, är, och sen kommer barnen. dagbarnen kommer halv sju. Kommer tidigt. Och sen ska de andra barnen hämta sina föräldrar. Ja. För behämtad. Ja, de andra